Orwell Aroko, ogeita amargarren urtea. Año 30 de la era Orwell. ochayak ogeita bat. El 21 de febrero. ¡Eh! Que así por mucho que corramos no llegamos nunca. Da igual, el Maratón de la Irola no va de correr. Ochaiaren ogeita batean, eguerdiko amabietatik, gaueko amabietararte... Gure ez, mingaina kastinduko ditugu Irola Irratiko Maratoian. Sí, el 21 de febrero a partir de las 12 y durante 12 horas el Maratón de la Irola. Entzun Irola Irratia, eunda saspi puntu bostean. Nafarroan haotxa behar dugu. Herri mugimenduko ahotsa lau aizetara zabalduko duen komunikabide berri bat sortze dagoaz. Eta horretarako, zure laguntza ekonomikoa behar dugu. Egin zure garpena. Aurkitu gaitzazu goteo.org plataforman edo sare sozialetan. honek gauza asko ditu esateko. ahotsa behar dugu. Navarra necesita una boz. Vamos a crear un nuevo medio de comunicación para difundir a los cuatro vientos la voz del movimiento popular. Y para ello necesitamos tollo de económica. Haz aportación. Encuéntranos en la plataforma goteo.org o en las redes sociales. Esta tierra tiene mucho que decir. A hocha verdugo. Se agenció un radio ¿Qué? ¿Eh? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, pues... ¡Y podría... alta! Uh -huh.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 Beringuruko komunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo keskarten zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau bat, saspi 060 telefonora, edo bidali, imailuat, garrasika.info, abildua, jameil.comera. Azteleen, azte azken, eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak arte. Garrasika! Oztioi beste astelen bat hemen gaude, gaur hotxaiak amar Ba, gabon, ba gaude garrasika saioarekin astelen ean lesan dugun bezala, baina garrasika ere egiten den da asteazkenetan eta ostiraletan hostiraletan, goeko bederatxeetatik amartetetan daño Eta errepik apena, goizeko urrengo gunetan beti astearte hostegun eta larumatetan, e, goizeko amartetatik amaik aterriak itartean Zenbat egun, zenbat zen ba pasatu dira, zen zeugri begira. Bada, kizue, hau dela ba, FMko unhasazpi puntu gozteko ilora errateko aldiztegia edo kontrainformazio saioa. Eta, bueno, bera, gustatzen, gustatzen saigula ere, e, zatea, ba, bueno, hau e, egiten dugula eta guztion artean sortu eduki edukioiek etaruk 3n jartzen dugu hemen ba, gero ba bai eragileen eta eta ekimendes berdinei ba otsa emateko eta bueno, kasu honetan ba lortzen dugu askotan, ez, scienteskigun o arekin eta guk asko biatu gabe ere, ba betetzea. Bai, baina bueno, beti besala botako ditugu harremanetan jartzeko ba eraisberdinak eta bueno, adibidez, interneten bidez, ba da de Bielvide, eh, aitera irasteko y bildua a dominio .net elbidera edo saionetako elbidera garrasika.info abildua Eta telefono usenean gurekin itxekin nahi bat edo iritxiren bat eman, ba, bedera txilau lagu geitabat, iruro geitamar, iruro gehi, dituta ba, bueno, Hemen gurean txena izango duzue Eta nola ez, ba balkisu eh, irratian, ba sintonizatu UFMko edo bestela bete la internet vídeos, bairu bbcoach.dominio.net/iro la webgoanean, ba, gugunean, ba hor, susenen entzuteko aukera ere. Eta, eta de, ba ez ere. Horria pasan asteko vídeos gaur bertan igo dugu, bueno, apulxu badelandu, baina batzutan gertatzen zaigu eta bueno, ba. baina azkenean hor egoten dira, eta bueno, gaurkoan e, iguale kontatuko dizuegu gainetik zer datorren, se ze, bueno, kargatuta Dago gaurko irratsaioa gainera alkarrizketa bat izango dugu laizte, horrentxe bertaina igualazteko. Eta, bueno, ba, komentatuko dizuegu, zelan e, alde batetik. E, e, Atelako zaito, lan ez dute izango. E, genero hariketak, feminismoaren subjetuak, testu bilduma edo liburua, bueno, e, liburuko egiletako batekin hitz egin dugu. Orain dela minutu batzuk grabatuta daukagu elkarrisketa hori eta eskainiko dizuegu. Ta bueno, ba, honetan, eh otsaia 13, Beltze e, ateneoan iralako gauzoan, ba, aurkespena dingo dute liburuen aurkespena sola saldia eta maiengurua izango da gero. Beraz, bueno, ba, egun aproposa aurkespen orrena orretik, ba, e, ba elkarrisketa hori eskaintzeko. Hori da, eta izango dugun beste elkarrizketa, ba, intsumizioaren inguruan izango da, zeren urrengo hotxailaren e, hogeian, urrengo astean, ba, intsumizioaren hogeita horretagos garren ospatzen da, eta, bueno, kakitzakoek e, talde antimilitarista, ba, antolatu dute hau potolo bat, ba, hori oroitzeko, edo, bueno, bentsat, ba, urtemoga hori espatxeko, eta einbait atentait bait inzumisuei ba ba eh ba, no las recuerdo no eta bueno beti bezala, al ere kinere etorri gara e, Alde al bueno ba asteburu honetan elorrion ba arkaitz beion gogoan ba, milaka lagun bildu ziren ba bueno eh E, Estatu Espainiole eta Francesen kartxela politikak zalatzeko eta, bueno, arkaitzen zenide eta lagunei babesa erakusteko eta, bueno, bere oroin menean, ba, azken agurrori egiteko eta, bueno, riburuz jeingu dugu eta jarriko desuegu ere apurtxu bat, e, bertan manifestaldia maileran eman ziren, ba, itxak e, eta, bueno, ba, triste, tristea izan da, pasan astea maileran eta asteburuan buruan sehar, ba, gertatutako guztiao Mm -hmm. Bueno, talde batetik, ere itxegin gotugu e, saspi buruz ere ba, bidatli dute e, saspi urte aguetako, ba, antolatu zuten jardunaldi buruz balorazioa, eta, bueno, ba, oso pozit daude nola ba, hartu duen jendea urte betetxea, eta nola bete da gaztetxea, ba, adien guztetako ba, pertsonaz, eta bueno ba, apositaute, eta hori buruz itxegiten, dute, itxegiten itxegiten dute pizka bat da meni rekorreko dugu agri, agri. gero, bueno, komentatu barko dugu ba, beste proiektu komunikatibo batzuk berriak sortu dira eta berriak ez direnak beste batzuk ere argitalpen berriak izan dituzte, beraz ba, Mondragon Unibertsitateko ikasleek, e, ba, itxartu proiektua jarri dute martxan e, araban e, txindurri irratia jaio da eta gero badaukagu sirikatzen e, aldizkariko eztuko e, aldizkariko zenbaki berria eta horren arierare jardun aldi batzuk antalatu dituzte beraz guzti bueno, horrekin ere izango gara zuekin uh -huh. eta, bueno, beste albiste labor bat e, izango dugu, zerren ba, barakaldoko guzti talde ekologistak, ba salatu du ba, barakaldon sabortegi ilegal bat ba e, asi egin dela e, ba, bueno, kale eta kalea ba saborvetet betetxe da kalea eta orduan ba udalari eskatzen dio ba hori garbitzea eta bueno, jendeari ez botatzea hondakinak edo e, bueno, gauza gaiago do baina garrantzitsu horlan bilboaldeko esatea ba, bueno, e artikulo, iritxe artikulu bat idaztea terrorismoa goratzea egotxita, boz ba, lagun epaitzen ari dira ausetegi nazionalean, zehaz bilbokoz azpikaletako boz lagun, eta bueno, irakurriko dizuegu, ba, momentuan idatzi zuten 2008o abustoren amabostean, berrian eta mazaian garan agertu zen artikulori irakurriko dizuegu, ba, bueno, zuek ere ikusteko ze, zerengaitik zeren ba, joan zaitezke audientzia nazionalera epaitoa izatera. Eta igualde, pasako gara ja igualde lehenengol kertxetarekin, Baina, gogorara zineizugu, bueno, izan genituen, kritiken ari, ba, musika, sistema aldatxara baki genuen, gaur aukeratu dugu, igorre, igorreko materia kristaldea, eska, eta, bueno, ritmo, ritmo beltzak jamai karrak horretzen dituenak, eta, bueno, espero dugu ere zuen guztoka izatea, eta eta jarraituko dugu momentu dinamika honekin. Bai, gure txeterra zago da. Bori Venga, ba, ora intxe bertan, hasiko gara, lehenengo elkarrezetarekin. Balaokagu telefonoaren beste aldean, gau lehenengo elkaresketatua. Gabon. Apa Gabon. Kaizo Gabon, bueno, lehenengo eskerrik asko gure deia hartxeagatik eta hemen irola irratiko mikroetan egoteagatik. Ba, bueno, baterbe, eskerrik asko zoitzako. <risa> <risa> Bitali bueno, diguzu bezala eta kalean ikusi dugun bezala, kartelak ikusi, kartel hori horiek ikusi ditugu. Urrengo ba, txailaren hogeian, itxumizioaren hogeita boz garren urte mugauz patuko da eta, bueno, mila bederatxireun eta labadarrogo eta bederatxiko urteko txailaren hogeian, estatuko hainbat lekutan lehenengo intsumituak publiko agertu ziren zaldaduzkari ba, prestazio sozial sustitutoria zelakoari ba, e, aurre egiteko azmoarekin, eta bueno, militarismoa eta jerti, ejerti, ejerti, ejertzitoa barkatu zelatxeko eta, bueno, ba, nik egin dudan lehenengo galdera Ba, e, zergatik uste duzula, ba, garrantzitsua dela ba, ospatzea intxumizioaren horreita bozgarren urte muga hau. Bueno, nik uste du, bueno, azkenean zenbakia nahiko berezia da, horreita no? bozgarren zenbakia importantea da, duela ere boz urte ospatu genuen horreik garren urte muga. Eta, mm -hmm. bueno, batez be, batez be, pentsatzen dugulako intxumizioa izan dela... Batez be euskal herrian, baina egon, estatun baian ere oso borroka importante eta oso borroka berezia, ez da. Eta segitzen duela gainera mantent, segitzen dira mantentzen, segitzen direa mantentzen, sorri, borrokatzeko, borrokan segitzeko arrazoiak, oz egaitiak, ez da. Mm -hmm. Eta horregun gorgati, azpatu nahi dugu, alde batzik, azpatzeko lortu genuena eta egin genuena, baina batez be... E, aldarrikatzeko, edo, gogorazteko ba, segit du behar dugula insumisioarekin, eta arain soldaduzka ez egon, eta prestatzen soziala eskuturera ez egon, segitzen doh militarismo, eta segitzen dira hainbat eta hainbat gauza insumisioa, insumisioa izateko, edo, insumisioa izateko. Mm Horregatik, -hmm. pues, peskat, e, gotzpatu nire nuen, no? Horazteko pizkatu hori zer izan zan, baina batez bez, e, aldarrikatzeko senki, segitxu behar dugula bronka horretan, ez da? Mm -hmm. Guuk hemen, ba, elkarrizketa prestatzen, itxegin dugu, ba, intxumizioa izan zela, ba, desobedientzia erabiltzen, ba, eh, irabasi genuen, ba, ba, gerra edo edo, edo, edo bueno, historia bat, eta hori bueno, izan leiteke, zer ba, gati polit bat, ba, eh, ejerzitoari esetxe zateko, ba, nola balio izan zen borroka hori, ba, Eh, eh, ba mager ejerzi, ez eh, ejército obligatorio horia a, ba, a Kencheko esta eta bueno sin, sin ser gati geiago egonaldira ba, gaur egun militaren irismoari eta ejércitoari es eche zateko Bueno eh Google garai hartan xe tegen unea zen batez ka zenbates be or ejército azubkam moduri susena de gure kontra joateko no o saño tazkena ta soldadus ka bueno mutilla balima sin eskin kin joateko ejército barrura Gobenik, baina gero horretaz aparte, guia garai hartan eta orain segitzen dugu, salatzen genituen militarismoaren hainbeste, hainbeste, hainbeste, hainbeste, hainbeste, ozera, hainbeste, hainbeste, hainbeste, alde batetik, ozera, adibidez orain, ere momentu konkretu batean gau de, krisis, kriston kris, bueno, egin esaten dute, krisis, do, estafa edo, nahi dugu moduan, deituk, dizairoke dizai, baina, bueno, e, bagaos krisis bat pairatzen eta esaten dute, gero gutxi hau hu da bola, historizetan, ez da, dibidez exkuntza, osasuna, eta bar, ez da. Eta hor dut, militarismoak, armakintza dibidez bultzatzeko, edo ejerzituak bultzatzeko, gerrak bultzatzeko, segitzen dute gero eta diro gehiago sartzen ez da, eta bueno, gaiek esaten dute zez, ere murrizketak dauzela, baina egiten dutena da kendu igual diru horti, hori, defensa medireztariztati, eta zartu beste leku batxu eta, baina azkenean, gaztetzen duten dirua, perbera da, edo gehiago da, no? Eta hor dut, aldorretatik, naiz eta, ozea, Nik uste dut, segitu behar dugula, hori o sea, salatzen, eta baina gero horretas aparte, naiz eta euro bat izan, gukustu guagetan zertako erabiltzen duten diru hori, ez da. Eta azkenean zer da militarismoa eta zer diran ejertzituak. Zertako balio dien, noren alde dauzen eta noren kontra dauzen batez behar, ez da. E, adibidez, militarismoak, di dauela, azkenean herririk irik potere txuenak edo, daukatela, daukaten poterea mantentzeko eta sistema injusto mm hau -hmm. mantentzeko erabiltzen dituzta azken finean, El ejército zuzen, edo bestela haien beldurra Beldurrazarte, es ta, o eta pachutano eta berreskoa situatza artea edo gerra batitea, o Horren Beldurra izatea, pues ya esaten di su, o sea, bat, hori pues, Beldurra dauka sola koeta. Da? Horun askenagorida zalatunei alguna, no? Alde batetik hemen kostatzen zaiguna, diru, dirutan eta jendetan, baina bero bat be, horren e, ondorioak, ez da zenbat jende hiltzen den, zenbat herrialde e, txikitu txikitzen dieen zenbat hori eta azkenean zenbat eta eta gobernuak azkenean eta herriak zanpatzeko baliogarria direla, no? Tau ratipo solida salatu no edugu, no dugu orain. Eta sofatzen gendu gen garai hartan ere, Oza, gu GV zaten genuen i su su ciudadela soldaduzka en contra antimili bai, esiketa antimilitarista, no GV zaten gendu eta beti markatu Sim. nahi genuen hori, no? no azkenean esen bakari soldaduzkarekin bukatu dugu bai, hori bai, bai, lortu dugu, lorten bat izan da, baina militarismo esegitzen da hain ba, bat eta ein bat arlotango. <gum> bueno, borroka hori horitzeko eta bueno, SPATCHORD 25 garra no tengo hori, antolatut duzue gitarau, polit bat, ba, itxaldiekin eta kalejirekin urrengo asteralako estan. Bai, bueno, ya e, etxi, hasta eskenean hasiko dira esto ya bueno, vengo du goishiko marraketa ordenean gobernu militarrean horrean justo etzaiare horrean prentzaurreko bat eta ja aurkistuko dugu manifestu bat eh 1717koengala eta eta ben eta isumixoen eta antzineko eta horren oraingo gero horrengo azterkenean izango da hemen iralan bertan ez da izango da bai iralan izango da bai justu gobernu militarren aurrean beti egiten duen balean holako gausa beti egiten du holekoerian Baina, bonazkenean dauen... Apropoz dago, bai. Bai, bai, bai, ez apropoz dago, bai. Bai, kartelan agertzen den argazkiare, orkoa da, ezta? <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> txineko da hori, berrezkoetu dugula. Eta gero, bueno, e, azte azken, horrengo azte, oza, sea, horri izango da, azte azken tan, pues ya horkesteko kampaina, baina gero ya kampaina horrengo izango da, eta, pues, egongo dira itxaldi pare bat, azte azken ento aztegunean, e, bat aizango da, de di, di, di zibil, no bat lehio dezion kontra licentzia zibil, eta azta tuko dira la edel seguria ziutadana, eta kode penal berriaren erreforma, eta gero eztegunean gongo da, desobedientxari buruzko mainguru bat, eta gongo dira tartalariak, bero bizardun garratzaleak, horiek dira, e, iduñan ikurriña haundiz hori desplegatu zutuztenak, zabaldu zituztenak zabaldu zutuztenak, mm -hmm. eta gero... Eta gero eh abortoren aldeko borroken nere pues hori neskatoba onemago bate da pizkatorri buruz hitz egiteko, nolazkenean abortorengose asko momentu tan ere, ere pilpilean dago abortoren historia da eta bueno, pues izan da ere ez borroka bat eh izan da baitira, ¿no? <hieres> Ordun ba horrengura edo izango da berik urren beste Eta gero ere egongo da kalegira bat eta kare jira izango da zaratatxua eta torriko dia Orkresta Nazional lekoa, bueno, Eta pizkatori ambiente baki gu gu beti lehen abesten genuen la musika militar nore gusta para berar edo em, musika militarra dugu guztokoa eta rum, egingo duguna igual jarriko dugu gure musika guztoko, gure guztokoa de musika eta pizkatori gure ismisoa izan zen moduan edo alaitxu edo modu alaitxu batean E, aldarrikatzeko militarismo eta desurienziaren o sea, desu alde gaudetan miltzen gaudetan kontra. Eta uh -huh. bero, hori kale jilari buketzen denean, no? alde zaharrean egongo da pos pues hori luntz bat. Uh -huh. Hori izango da 8 laren 8 laren hogetan. Eta hori. maien guruak, izango dira arratzaldeko zaspitarritan ez da? Bai, izango dira e, biak arratzaldeko zaspitarritan eta e, zirika agunean, kalean. Uhum. Lehen likizena Horrez gain ere ja, Badaukazue antolatuta ah, ba, bai. era, Kartel erakusketa, ez da? Bai, bai, o sea, bai, da, dago... ba bai, bai bueno Aspaldiko, aspalditazkagun kartel guztiakori Badaukagu erakusketa bat Eta nik uste dut, politxadala no, Erakusketa horretan ikusten du azkenean Nola izan zen gure horroka Talzer gauzaketatu zin aribez ikusten duzu Nola, intzumisio presoak askatu Edo planteat Intzumisioa pasatu zituen pozo hori maia guztiak edo eh, bauri dana pozo hori daura eta bueno maiko ikusgarria bila oza, hobi da hori ikustea eta ez itxaldi bat azutzean Bueno, igual, eta igual eh, horrela Bukatzen Joateko komendatu aldi guzu Bueno, ba, azuren ba, azken itxak edo ez, bai, bai e, komentatu dugu egitara eta baina, bueno, egita bo bosturte pasatagero gorroka onen ostean, ba, ze, ze ondorio, doze, ba, kakitzatorre oraindik amartxan ba, egoteko doze, zer komentatu aldi guzun. Bai, bai, ba, lehen komentatu denak izkatez da, azkinean batean, inxumisio izan zen, guzua, agut beti, talde teminitantibilita iztokok, esaten gen duen ezela antik lutsa antik horregatik, zolda lortu gendu bukatzea, eta egia zanda, Ba, horrekin poste sinfatu zen pizkatin sumisioan, sumisio esan zen bere garaian oso mugimendu sabala, baina gau segitzen dugu pentsatzen, dauzela ondino, haimaika rasoi militarismo eta jezituen kontra borrokatzeko, horregatik segitzen dugu, pizka, pentsatzen dugulako, egin behar dugula langori, eza, honetan borroka pilo bat egon behar dira, nola baus, Osa, ezin dugu leku guztizetan gegor, pero bueno, pues gu kantulatuko gara, osa, gure az da garrantzitsakoa edo garrantzi guztizakoa, baina bada beste borroka bat, importantea dana, eta horretan legoen bargalela. Eta animatzen dugu jendea, gure kintzetan, eta hori parte hartzeko, eta, eta hori halduen moduan, pues hori laguntzeko gure historizetan. Bueno, ba, orda gomesu hori, urrengo astean izango dira... Ba, itxaldiak eta kale hori Eta, bueno, ba, espero dugu Eintzun mitxoak Ba, hori eta boz urte ospatxea Eta, askoz gehiago ere Eta, bueno, guk hemen irolan, ba Horiburusitxegitea eta kontatxea Horidea, eta borroka esan duzu bezala es, Borroka antimilitaristarekin aurrela jarretxe Eta, bueno, ba, atorren azteko ekin txagustioi Egu ere, ba, otxe emango diegu e, Borroka guztiekin bezala Ba, horretarako baitago errati hau Ba, mi esker gurekin egote gaitik Eta... Eusko zuei ere, komita txagatik. Vale, ba, ondo segi, eta bueno, ba, rakazta izan ditzala zuen jardun aldia. Baina, vale, ezkarek asko. Agur, gaur, gaur. duzu. zen dugu garraseka irratsaio honetan e, fondoan materia gris 0 igorreko taldea eta bueno, egon gara ikusi osomezzalak aitsxat e, taldeko kide batekin, ba, bueno, zean komentatu duuenez esan ondorio bezalaabai ospatu behar da insisioaren hogeita augarren ortaurrena baina borrokan jarrituar da haien morrokaba bat hori borroka antimilitarista baita. eta ba, bueno, beste ja, listeekin hasiko gara bigarren elkarseta hori berandutxoago jarriko dizegu. Eta kasu honetan ba arkaitz belli honen gogoan ba elorri honen gaine manifestaldia eta ekitaldiari buruzte dugu eta bere bueno, ba seni eta lagunek neitu zuten manifestazioa eta ba milaka lagun batu ziren berta espetxe politika honi es sakaban eta amaitu lelopean eta bueno ba gaurrentsun izan dugu ba mila pertsona inguru 8000 mila, mila pertsona inguru bilduxirela eta bueno, une 100kigarri asko gon siden E, lorreko kaletan, riego ba, adibide sarratsaldeko iruterdiak inguruan ba lagunek kalagune karrera egin baitzioten arkaitzbeionen ilkaperari eta ba ikurrina kaltsatu sireki bidea gero boster eh hasi zen manifestazioa ba bueno eh oiusetal darris beteta hasieratik e, amaierar arte segituan e, jarriko dizkizuegu manifestazioaren amaierako ekitaldean E, arkaitz behionen gertuko ekotatako itxak, baina, bueno, hori ba, gogoratxeko, ba, puerto bat espetxean, zeldan aurkitu zutela hilik azte askenean, eta bat bateko erioetza izan dela bai estatu dute behioni egineko autopsiek, baina, bueno, ala ere, etxeratelkarteak eta bere esen nireta lagunek, baina gorgorz alatu dute arkaitz behionek izan, bizi izan duen espetxe aldi gogorra eta estatu espainarren sakabanak eta politikan kerra. Eta euskal presoi esartzen zaizkien salgu ezpen ego erekin bere alakoan amaitzeko eskatu dute, sakabanak eta zigor gehigarri bat baita preso zein zenien, Eta, bueno, bai, ba, ba, ez gogorazte askenean e, pertsona, pertsona hau, askena e, mair urteak e, Espainian estatuko bostez petxez berdinetan, e, izan ez balitz, e, jaso dituen jipoiak jaso izan ez balitu, e, jasan behar izan zituen torturak jasan ez balitu... E, eriotza natural hori izango lukeen edo ez ez eta, ba, bueno, betiko, betiko kontuak, eta bueno, ba, esan dugun besala segituan jarriko izkizuegu ba, manifestaldi amaieran entzunnal izan genituen hitzak. Minia zara lagun Minik ederrena Nide barnean biziko zaren lagunik minena Amaik aldiz zapaldua denak, amaik aldiz errebelatzeko aukera dauka. Eta zut, arkaiz, amaika aukera hauek baliatu dituzu errebelde izateko. Kalean zain pareten artean. Bizitzarekin, daukagun ondasu guztiarekin, larrutik ordantzeraino. Ezpetxe politika honek hil Tamales itzara izan. Horei dela amazazpi urte, katsua, politika, anker berberak, hil zuen. Baina, kaitz, azkena izan behar duzu. Okaia, Errega, Algeciras, Porto Iru, Sevilla, eta Porto batean eduki mazaitu uste ere, eh? Beti egon zala gure ondoan Zure izareak, zure gertutasunak, atzo ikusi izan bagina bezala sentiarazi gaituelako. Bueno, Gabon, amaia? Gau, Gabon. Bueno, ba, esan dugun bezala, gurekin daukagu, genero ariketak... <gülüyor> Gero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 Hortxe izan dituzue, eh, hori, arkaitz behionen, homenez, eh, eta sakabanaketaren aurka, egindako manifestazioaren ondorengo hitzak eta, bueno, sentitzen dugu, justo, urrengo korte ere sartuz aigu, baina, bueno, ba, ba katz tekniko... Ba, es, eh, larri, o sea, es oso larriak, es naiko... Es, es, es gara profesionalak, beraz. Horiz, eta, bueno, ba, urrengo albisterekin bagoz, eta arahin, bueno, sartuko gara igual, okupazio munduan, eta gaztetxe munduan, eta? Ba, izan, bueno, pasaden astean... Ba, itxegin genuen ba, saspikaturen, saspigarren urte horren hori buruz Eta bueno, haste ba, honetan bidali dute haien valorazioa ba, Parrafo txiki batean ba, esaten dute askenean ba, amaitu dela aste hori Hainbeste prestakuntza lan ezta bai da eta ordu ostean tita, tita batean pasatu zaigu saspigarren urte horrena ospatzeko antolatuteko hastea Balorazio bat egitea tokatxe noi da olakoetan ezaten dute. Baina araingoan ez dago gure poza aspimarratzea besterik. Antolatu dugun guztia leporaino bete da. Majinguruak, antxerkiak, kontxertuak, baskariak. Pena, larun batean goizean, ezin izan genuela, umentsako eskaintza horrera eraman. Baina bueno, gaztetzea denetariko jendea urbildu da. E, gazteak, oso gazteak, baina baita heldu mordoa ere. Pozgarria da, hainbeste jendea eri, eldu, eh, eldu de, diogula ikustea eta aurrera egiteko indarrak ematen dizkigu. Seguru gaude, gainera, eh, bateren bati, mutorrean, sekulako zaplastekoa eman diogula. Izildu nahi eh, gaituzten horiei, itxita nahi gaituztenak, itxita ikusi nahi gaituztenak, zuloan isolatuta dezalojatuta, ba hori, izorra zaitezte, glotoiak esaten dute. Eta bueno, horrera goaz, proiektu honek, beste salto bat eman du, gure eskaintza eta ere argi, argi gelditu dela uste dugu. Badakigu desalojo mamua hor dagoela oraindik, baina badakigu baita ere, aste honetan jaso dugun babesa, ikusita, ezin diogula eseri eh, beldurrik izan eta ba bueno, e, ere esaten dute ba eh urrengo asteetan ba, izango dutela ba, lanegunak eh 300 ba palau, azte, eta bueno, ba, energia hori e, sartuko dute gaztetxea ba garbitzeko, txukuntzeko eta hori, eta bueno, eta nahi duenak ba bertan eh e, gaur hasi dira lauter laut ditan Eta, eta bueno, ba, nahi duenak ba, gaztetxetik pasaldela, ba, laguntzeko hauzolan e, horretan, or, eta bueno, ba, besterik gabe sorionak ematea saspikaturik, ba, ziren ba, nik bintzat egon, nintzen egunetan, ba, ambiente oso ona eta oso polita gontzen, eta, eta bada hori sorientzeko ez da. Hori da gainera mota guztietako... Ekin txake burutu dituzte, hori esan duten bezala guigual, es gaudez hain eh, gazteen, es hain elduen artean hor erdi erdian, eta bueno, egongarra, egongarra, egon, egon, ba, e, baina, bueno, baina, gazt, beste gazte batxoekin konparatuz ja, ja, bueno, eldutasune, <risa> baina hori badaukago ba, apurtzat gaya, baina egongaren guztietan eta mota guztietakotan, hori ba, jende mordoa, giro oso hona, ba bai aztean zehar, bai azte uroan bai ez, egin, e, Diberti gara izan zen ikustai gandea ratxalde baten, eh, gaztetxea beteta ikustea, bueno, bertxolari ekin ari desez beste, ba, beste ekin ezberdin batekin, eta bueno, ba, oso polita izan da eh, urte, urren, urte urren hau. Eta bueno horren ba, ba, ari da beste, beste gaztetxe batekin lotuko dugu, ze, bueno, ba, da, ezin dugu aztu, saspikatura indik ere, ba, dagoela desalojo arrisku gutxien ez bai, idea horrekin, nola alarma horrekin, Eta badago, ba, bilbo inguruko, kasu honetan erandioko gaztetxea ere, egoera, antzekoan, erandioko kale zulo gaztetxea, ba, bueno, e, bi urte pasa ditu, eta ya da, ba, orain arte, ez ditu jabearekin arasorik izan, eta batean, ba, patean, ba agertu da, esenan e, eskatuz, bueno, espazioa berreskuratu nahi duela, ba, makina batzuk bertan sartzeko, ez eta, bueno, ba, entxungo dugu topatu.info atariko lagunek, erandioko kalesulo gaztetxeko kide da elkarreksetatxo bat, nona saltzen duten apur bat egoera, eta, baita, bueno, ba, pertsona honen e, e, jabego guztia, erandi oaldeko pabeio igeienak berarenak dira, eta, barreta eta, bar, eta zelan orain, e, badoa horre, apurtsu bat biktima Biktima moduan, maia, bueno, azkenean espekulatzaile bada, izan du pabeio jori utxik denbora pilloa, eran joko gaztek eman diote bizitza, atondu dute, herriaren e, txako berreskuratu dute, eta, bueno, ba, ba saltzen ari dira, zelan, haien kanpaina esiko duten, ba, herriaren babesa lortzeko eta eta gaztetxeari eusteko. Beraz, hemen bideo hori eta abierazpen horiek, eh? kale zulu gaztetxeko, kideen itxak. Zerrein Bi urte pasata okupatu genuen kale zulo gaztetxeak e, Zan barra dago ba, okupatzerako orduan egin genuen nituela pues, pare bat dinamika e, asunto ba, aberotxeko eta konturarazteko ze beharre fisiko hori geneukala eh, ba espazio komun batena ba espazio azke bat espazio libre bat eh, ideiak eta proiektuak aurrera ateratzeko leku bat eh, bebai alternatibak sortu nahi genituen sormen eh, txoko moduan ulertzen dugulako kale zulo gaztetxea bueno, Zein den gaur egungo egoera, ba, guaz eratik saiatu ginen jabearekin harremanetan jartzen eta ez genuen esonerako-estarrerako erantzunik izan orduan bi urte pasata eta dehi bat jaso genuen espazio netatik gu kanporatzeko e, dakigunez e, jabeak beste genbat e, espazio dituela gure herrian eta herriaren inguruan. eta guztiak ditu e, egoera prekarioan eta e, penagarrietan eta bakarrik nahi ditu espekulatzeko gu dakigunez E, kale zulo gaztetzea o, okupatu zenean zer amala amar urte abandonatua. Gure aldetik be, deia hori jaso ostean e, negoziaketa saiakerak egon dira, baina erantzuna eskorra izan da. E, nahi duguna irudikatu eta eskenazte honetan zaiatu garen egiten izan da ba, jarri jabearen proiektua zein den, gure proiektuaren kontra, alako berzuz bat egiten ez eta ikusi dugu eta herriari zabaldu diogu, hori e, jabearen proiektua dela e, leku hau berriz ere, utxik eta abandonatuta ustea, e, biltegi moduan izango zela, jarri ziguna itxaki moduan eta alako leku baliagarri bat eta pues, daukana torkizuna proiektuak ateratxeko, pues, alako egoera Pena edukitzea, ba ez genuen ikusten, eta gero bebai honekin, ba espekulatzeko berak, eta egiteko kriston negozioa lako lekuarekin, eta ba ez genuen ikusten, eta orduan gu zaiatu gara herrian irudikatzen hori, eta gure alternativa zein den, edo E, gure proiektua zein den bebei aurkeztu dugu dela espasi gireki bat herriaren txako, e, balore desberdinak transmititzea herriko gazte eta bebei herriko jendari, beste pu, eragile, herriko beste eragile txako lan esparru moduan erabiltzea. Naiko beltzik usten dugu, baina ez dakigu zein izango den norabidea. bidea. Birekideak esan duen moduan e, orain arte izan dugu babesa. Ba, dia, bai Erritik eta kanpotik ere, baina zebat eta gehiago izan, obeto. Agua doztu dugu ez dugula bertan beratxeko gure proiektua. Ga, gaztetxea aterrezna bakarrik dela, baina oso garrantzitsua ez daukagulako, beste eskaintzarik gure proiektuak eta gure aurrera amateko. Bestalde, e, gaztetxea bi urte hauetan onuragarria izan da, eta e, dakigu eta sinisten dugu honetan. Ordun, hemendik aurrera gehiago eman al dezakela dakigu. Bai, komentatu, ez dela soilik kasu puntual eta islatu bat, kalezulo gastetxearen gaurre egungo egoera, e, batez ere hortik badaude be beste gaztetxe batzuk, azpikatuk kasu, bere eta be bai adibidez, hor Hamburgoko edo Rotaflorako be bai Azken finean e, okupazio mundua eta gaztetxe inguruko mundua pues, bebai jarraituta dago, e, ez da guztiza e, askatasunean e, egiten hau da ez digute e, oztopatzen gaituzte asko e, gure jarduera aurrera egiteko eta bueno, azken finean e, bebai emendik ba, transmititu olako e, Elkartasuna beba beste kolektibo eta beste gaztetxe e zegin azamblaei eta pues, gure bezaradarik bezuena beruena eta hemendik aurrera, pues, elkarrekin topatuko dugulakoan espero dugu orduan zuek bebai utzigo utziiko dugu eta kalesun aurrera eta gaztetxe guztiak aurrera. Para cortarte la mitad de la canción, pero que hagas un rollo comercial, no dando margen a lo que eres mamá, ya el que tú y yo queramos no puedes encontrar. La manera de poderlo remediar. Y el que tú y yo queramos no puedes encontrar. La manera de poderlo remediar dicho. Es que no puedes decir que yo que pueda hacer que ya no se puede arreglar, porque ellos te van a callar. Beno eta horrela goaz hasta leheneko garrasika honekin eta orain proiektu komunikatiboei erman goziogu ba, asieraz eren baditugu ba, lau albiste proiektu, proiektu, proiektu komunikatiboei buruz. Eta bueno, ba, lehen goa da ikaslealtza.info, bueltan dagoela arabako ikasle mugumenduaren e, be, berri maile izateko asmoz. Horain ba, dela urte bat gaztizko ikasle mugimenduaren berri emaile izateko ardura hartu genuenetik, nabariak izan dira aldaketak. Horain ere, aurpegi berriarekin gatoz. Arabako ikasle mugimenduaren berri emaile izatera egin dugu salto. Arabako ikasleak egiten duguna saltsea helburu izan da. Horregatik, bagon bidatzen zaitugu, noizean bein, urera etortxera eta gorekin batera berri emaile izatera. Apunteak berriak formakuntzagunea orain zureorea da, hasi zaitez ba, ikasaldea chat, descubritxen. Eta honekin aurrera jarraitzeko, ba, Deustuko sirikatzen aldizkariaren zenbaki berria kalean da, eta, bueno, ba, haien oharra irakurriko dizuegu kaixo lagunok, berri lore, bueltan gatoz sirikatzenen zenbaki berri batekin. Oraingoan herri boteraren inguruan ausnartzeko gozos. Horretarako, horri alde honetatik geitxi dezakezuen aldizkaria orkesten dizuegu. Eta proiektu berriekin egiten dugun bezala antolatu ditugun jardunaldietara aldietara gombidatzen zaituztegu. Azte honetarako, bi itxaldi interesgarri prestatu ditugu. Be... Parkatu, e, haueke hori bueno, hori pasan astekoan izan zen, parkatu, eta... E, torren orain datorren azterako Otsaaiak kammaika gamonales de quienes laka gamonalen inguruko bideoman aldia izango da Deustuko gazte lokalean, arratsaldeko zazpieretan eta e, tai kammairu hau da ostegunean herri botterarea Venezuelan eta e, itsaldia bibrigaisten eskutik izango da beraz, babadakizuez hiikatzen aldizkariaren alea babai interneten edo... Es Deustuko babetiko puntueetan galdetu eta aurkitu ahal izango duzue. <gülüyor> Eta badaukago Balbiste Soriontsu bat seren bat irratia jaio da. Arabak, arabako altada bisirik da gola esaten dute, gerota dinamika gehiago sortzen dira, anetamen, baina komunikazioa falta da, falta da komunikazioa eta elkarlana. Eta horiz sortzeko sedez askoren buruan aspaldi aspaldanik egon den ideia edo ame txori forma matea era bakia genuen zenbait Sindurri irratia, lautatik eta lautadaren sortu dugun irratia izango da. Agorainen izango dugu egoitza, baina proiektuaren sorkuntza eta garapenean, arabako lautadako erritarren partertzea izango dugu bertan. Eskualdeari buruz, eskualdetik eta eskualdeari itxegin dion irratia izango da. Tokian, tokiko errealitate bizaren izpilu. Eta, bueno, esaten dute hausolanean sortu eta hausolanean maratutatuko irratia izango dela, egitura horizontala duen irratia dependentsia erigabekoa librea dena askin finean. Ere parte hartzailean sinesten duena, norabide bakarreko komunikazioaren aurrean hartu emana bultxatuz, entxulearen parte hartzea baliatuz, norbanako, norbanako entxat eta herri mugimenduaren entxat, ateak zabalik dituen irratia da. Artu beharreko erabakiak asanbladan hartuko dira Eta alik eta parte hartzeile zabalena bilatuko da Eta bueno, bukatzeko edo zintalde ekonomiko eren Autonomo eta independente izango den irratia dela Izango da txindurri irrati, irrati librea libre Orduan, ba, emetik bueno, irola irratitik ba, bezarka da eta sorionak Eta animo guztia gaurrera Badaukagu ba, beste, beste irrati libre bat Eta, bueno, baina, proiektu komunikatiboekin amaitzen joateko ba, Mondragon Unibertsitateko ikasleek ba, itxartu proiektua martxan jarri dute. Eta ba, ikasleen bozorgaioa izango den gune parte hartzaile parekire eta Euskalduna izatea dute elburu. Eta web horri alde, eta zade sozialak izango dira proiektuaren oinarri eta 39 bidez ba, Euskal Herriari egiten ari direnaren berri eman nahi diote. Eta bide batez ere, ba, bueno, ikaslen arteko harremanak sustatu eta ikasitakoa praktikan jartzea dute helburu. Eta Mondragon Unibertsitateko ikaslek ba, argi dute Daviden handien hegemonia sufritzen ari garen gara jauetan, ba, erritik eta herriaren egindako komunikabideak behar direla, eta horregaitik esnatu eta itxa hartzera deitu dute. Eta bueno, ba, e, bideotxo baten asaltzen dute apur bat aien proiektu eta bueno, guk jarriko dizue gu, audioa entzungo duzue eta espero dugu ziongustuko izatea Mondragon Unibertsitateko ikaslea gara Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gatoz eta egun bizi ditugun komunikatzeko zailtasunen eta bituren gainetik M.U. ikasleon bozgoragaiu izango dengune parteatzaie, parekide eta euskalduna sortu dugu Itzartu, Itzartu. Mondragon Unibertsitateko ikasleon proiektu komunikatiboa Gure helburuak bizitza unibertsitarioa eta bide batez ikasleen arteko harremanak sustatzea, karreran zehar ikasitakoa praktikan jartzea eta Euskal Herri guztiak gure berri izatea da. Horretarako gure komunikazio bide nagusia sare sozialak eta webgunea izango dira. Webguneak gune asko izango ditu. MUko albisteak, agenda, blogariak, apunten trukaketa, multimediagunea eta abar. Horrela, gure proiektuari zuena attxikimendua eman eta hasi berri dugun bideoni gurekin batera ekiterak midatzen zaituztegu. Eda handien hegemonia sufritzen ari garen garai hauetan eta herritik eta herriarentzat egindako komunikabideek duten garrantziaz konstiente izanik esnatu eta hitza hartu hitz hartu. Bueno, ba, hortxe itxartu proiektu eh, komunikatibo berri honen aurkezpena, eta ba, urbildoko gara bilbo aldera, kasuanetan jada ba, bueno, proiektu komunikatiboak alde batera utxita, ba, beste, albizte, represio batekin gatoz. E, bueno, ba, e, artikulu baten, terrorismo goratxa egoitzita, bost ba, lagun epaitzen ari dira ositegi nasionalean, e, laguna hori bilboko zazpikaleetakoak dira, eta, bueno, ba naiz eta beren izenake publikoak izan, ba, bueno, kaso honetan ez ditugu botako, baina, bueno, e, 2008-2002 abustuaren amabostean berrian agertu zen e, artikulu hau, eta gero hurrengo gunean, abustuaren amasean garan. Eta ba, artikulu horretan, maite pertserber zenaz, 2007-2002 ba, eta zazpiko jaien aziera zen, zure kompromisoa muturera nioera manda, erri honen ipar horratxetako bat bihurtuzu sinenean, e idatzi zuten artikulu egilek, eta horik terrorismoa goratzea izan litekelakoan epaituko dituzte eta, bueno, ba, mila bederatzi hondalaro gaita sospiko abustuan hilziren pere zerber, zerber eta rafatxe beste donostian ba, manaiatzen ari ziren lergaioak estanda eginda eta, ingo duguna izango da, ba, e, idatzi zuten artikulori irakurriko dizuegu ba, zuek epaitzeko zer hirrutzen zaizuen e, Bueno, kaixo maite ondoko hau idatzi dugunok ez zintugun ezagutu baina txikitatik izan gara zureganako zure maitasunaren testigu. Gaur hogeita bost bete dira zure kidea zen Rafatxeberekin batera Donostian lehergailu batek bizia lapurtu ziunetik. eta gutuntxo hoek zure oroimenean zure oroimena, inoiz baino biziago dagola erakutarai nahi dizu. Abuztoren hamabostaren bueltan hainbatetan entzun ditugu zure inguruko istoriotxoak. Urtero jarri dugu zure argazkiak rabelinez beteta. eta sume, Gozo saiatu gara zuk piztutako zuaz bidea egiten. Nagusiagoek zure soloko etxeko garaia, musikataldean jotzen zenuenenekoak, psikologia ikasten amnistiarren aldeko batzordean hasi sinenekoak, Haiianen ibili sinela, baina batez ere zure samurttasun eta txantxazaletatasunaz hitz egin digute. Urtero aste nagusiaren prestaketa lanetan geldiune bat egin eta areatzatik konpartserak ere urbildu izan da, auzoak egiten dizu nomenaldditxora, izan eremiladerats dollarlareta zapiko jaien hasieran zen zure konpromisoa muturrenaino eramanda herri honnen iparhorratsetako bat bihurtu sinenean. Oso bereziak izan ziren guretzat Bernardo Arregi Tiok hahiru urte espetxean egon ondoren gaixo joan zitzaigun auzokidea kontatu zizkigun momentuak. Edo zure taldekidea izan zen Txavik, bere ongieto herriek taldean zugaitik eta zuretzat bota zituen hitzak. Baina zurekin batera gaurko egunez, oraindik preso dagoen Jose Bartola, atxuritarra, natorkigo burura. Gure ausokideak, hogeita zei urte dara matxa Espainiar zarraski kartzeletan, 2008-ean bete zuen zigorra bere baina endalar hogeita masazpi 2008 doktrina mendekatia aplikatu zioten, amar urte kondena leusatuz, eta baiturik daukate darokako espetxean. Josebak ere hainatetetan parte hartu du gutun bidez zure omenezko gittal ditxoetan, baina aspalditik gurekin egon behar zuen ausoko kaldeak zure oroimenez betetzen. Jakingo duzunez Euskal Herria Aro historiko baten atarian da. Desagerrai na izan gaituzte baina guk zutik mantentzea lortu dugu, eta ez hori bakarrik bide gogorra eta malko beterikoa izan arren, erresistentzia luze honek aukera guztiak ireki hizkio herri honi. Maite Perez Herber gure bihotzean ezara izango gatazka politiko honen ondorio eta zerrendako izen bat zoik. Orain dik, gogorrak izango diren bataiak dauzkagoa horrean, baina helduko da Euskal Herriak historian duen lekua jarriko zaituzten eguna. Gure aurrek biharko ikastoletan zuen konpromisoaz ikas dezaten. Mila esker nazio eta eskapen sozialaren beharraz, Oarturik, amarka da luze hauetan Euskal Herri gorri Euskaldun parekide eta azke baten aldeko autua egitearen bizia eman zenuten duzuen guztioi. Herri oso baten taupadak bizirik mantentzea gaitik, eta askatasunaren atearen giltza herriari oparitzea gaitik. Eza di horik gero arte baizik, musupillo bat, sasi eta kartzeletara. Maite zaitu Bueno, ba, hori va orisena eh, idatzuten artikulua, Gasteaok idatzuten artikulua eta caso honetan bueno, aipatzen dira gausa batzu, claro, e, Joan den 2010biko eh, UDakoa da eta bueno, adibidez ba, Jose Bartola presoa, doctor doctrinaren Haitik eh ora indi aipatzen dute, baina bueno, va ba, eh Estrasburgoko epaitegiaren, bueno, derogazioaren ondoren, ba, ba kalean da hiada Jose Bartola ta, bueno, bai sanda un besala, bai sanda eh, gutuna eta honengaitik E izanari dira epaituak, ba, terrorismoa goratzea leporatuta. Gure herriak merezi baito zure ideya defenditzazoe. Le nona tean indarrako Daiera za go isango, etjaro inkotra, masteda. Sabaltiatsu zure beti akbadera. Mantendra txutar engarra, eta ona gain dute Zalak barakaldon sabortegi ergoal bat ba, ikusi dutelako, barakaldoko eguzki talde ekologistak, inguruko osotarrek egindako zalak berri, bat jaso berri du. Taldeak igorritako argazkietan ikus daiteken moduan, Ordode ba, Gozki taldeak duen blogean, ikusaldi dira Argazki horik, ba Lapaza usotik metro eskaz batzuetara, batzuetara, zabortegi berri bat, bateta sortarresi dira usokideak. Ber, bertan besteak beste oskeiluak, kobretako egursatiak eta geltzerotxa lanetako isolamendu materialaren hondakinak eta bar ikus ditzakegu. Horretas gain Bukatu gabeko Erakuntza lanen ondorio bertako or, eh, orube abandonatuetan isurketa puntu bat baino gehiago dagoela argi aukera izan dute ekologisteek Eguzkiko kideek, deizuzena alusatu diote barakaldoko udaleko ardura dunei, izan ere, hiri solo dioen kont e kontrolatu gabeko izurketak, ematen direnean, naizaita lurzail privatuetan eman, udaletxeak ofizioz jardun behar du. Honek, jabeak, ondakinak jasotxera derrigortu behar ditu, ala udaletxeak egin beharreko garbiketak lanean, servitxoa ordaintzea behar behartu. du. Azpeimarratu dute barakaldoko eguzki. Eta, bueno, e, kartelak bai sabortegia ez. Udal gobernuak sabortegi mota hauen aurrean erakusten duen jarrera pasiboa. Kartel edo paskin kritikoak aurkitzeko eta gentseko erakusten duen ba, bestelako prestutuazunarekin alderatu dute ekologistek. Eguzkiren salaketaren arabera iaia ia urte bat pasa da, Santa hageda oso tigertu beste... Zabortegi bat zegoela salatu zutenetik, eta udalgor nuak ez ditu bertan pilatutako zaborra jaso. Da bueno, hori ba, salatzen dute, ba, lursoru pribatuak privatu, diren ba, espazio abandonatuetan, ba, jendea badagoela botatzen ondakin pila, eta bueno, ba, badela txerrikeri bat, ba, ezeketan, ba, ezin, ba daude lekuak botatxeko historiak, eta bueno, ez... Ez lekuetan botatxeagatik, ziren bentsat, zure hau garbi eduketxeagatik, ba, ba kompromisu hori edo hau zoa horik egin behar ditugela, ba, ba esaten du eguzkikoek. Eta, bueno, segura aski edo nork ikusi du bere hau zoaren urbil, ba, sabortegi, ba, edo, sabor pilla hori, eta, eta bueno, ba, bado, de lekuak botatzeko esaten dute eguzkikoek, eta bestela, ba, udalak, kendu beharko dituela. Bai, autogestioa ez egiten dugunean ez se autogestio minimoa zure zure saborra cuidatzea dena baino, ehs? Eta bueno, ya es dino hori, es gaude itxe egiten ja bakarrik es es saborrori es hortzeas, así que taia sortzen dusuna gutxi ene se dono nes es usteas es. Uste, es? Bai. <totipos> Mm-hmm. aurrera jarraitzen dugu albisteekin, kasu honetan albisteekin amaitzeko ordua heldu zaigu eta bueno ba, kasu honetan eh bastanen e, ba, mediku euskalduna nahi dut ekimena e, sortu dute ba bastango erritarrek, erriesurtignetako erritarrek eta ba, Euskararen euskalaren babesarekin, ba honetan ba, ba bastanen ba, medikuarenean euskaraz hartatua izateko eskubidea izateko da eta kasu honetan bideo ba, baten bidez egin eginduta aldarrikapen hori eta guk ba hitzak bueno, jarriko izkisu ba, ba, ikusteko da e, ba, euskara e ikuntza iz, ez, seguirrenik itxeginena den sonalde e, baten ere eran mediku harengan joateko, ba, ba ez dauka euskeraz e, hartatua izateko aukera eta bueno, ba, beti e, isorratzen badu horrek, ba pentsa gaisorik zaudenean, ez? Ezin badu zure ama ikuntza arabili baten teni izateko. zateko ba, ba. honetan, hori bastan en mediku euskalduna nahi dut ekimeneko itzak egin Pentsatu eta gainera ezin eskuaraz erran eskibiboa. Da, bai, nahiko baduzu, ta ere eskuaraz ezin adierazi. Tristia. Bai pediatra eta bai gineko logoa pues, bueno, erdalduan edugu. E, azkenean, gure pentsatzeko modue e, eskuaraz da, hau da zerbait erran bihar duguleik beti eskuaraz pentsatzen dut, nik benpin ere kasuen eta ez zait justua iduritzen erdarazin biharrizetia. Eta eskalduna nahi otzik, berda ez dut komparezentuak. Elizondon e, eguneroa hartatzen nauen medikoa, gaztelania ba, zuhilek zuhaztun dela eta zaitasun batzu badaudela. Berak galditen atan eta nik e, eskuaratu bardio eta aurreiez orduen kusten dut alako konfiantza hori ez dela. Aldiz e, eskuaraz balime zen, nik uste hor zerbait ere lortiko zen, aurrere rankiltzago gaintzen. Ez da bat, ez? Denek ordaintzen dugu, bai gaztelania sorrasten direnek, bai euskada sorrasten dutenek, eta guk erabaki beharko dugu euskada zego gaztelanea zegoen. Nik euskada zegoen nahi dut, baina ezin dut. Matrona eskaldunen nuen, lemitzikoan, eta ongi errazongi. Gero ez aldunen izen zen, eta etzen iguale zen. Lemitzkoakien atratzea zaitzen, ni gerra erdunen, barnean manen guzi atratzea zaitzen, aise eske guri zkuntzen zen, eskualazainitzen. Ta bigerneanez, nai noen, baina eske, ez dakik ez dakik nola dietasi. Lai dule esku aldune. <laughs> ba, ni nere kasuan osasunetxean mediku euskalduna dut. Aitzenekoak ere ala izan ituen eta sinez horrek ba hartumana eristen den eta goxagokoa egiten duen beti medikuret engakizar ba arazo bat duzulaik joaten e, zara kezkaturik, e, urduri ere batean eta aski goxoa da medikoarekin zure hizkuntzan mintzual izatea eta horrek ba, xamurrago egiten du dena ez. Nik adibidez, suertez, esperientzia ikaragarri hona izan dutzen, bi medikoak ere eskaldunak izan dira eta bueno, onartuko, eta, bueno pues, suertez ez nukela kontrakua honartuko eta suertez ez, ez dutolako arazuek izan eta bueno, suertez jendeak hori rebindikatu edarko duela ez. Mediku eskualduna izateko eskubidea dugu. Mediku eskualduna nahi dut. Egin eskaera idatzi izo, osasunetxean, otxalia akitu hartio. Dugu, kasu honetan alistea kalde batera utxita eta ba bigarren elkarresketarekin kasu honetan ba esan dizugu zelan e, bueno, ba, bederatziak heldu baina oportzualdena go egin dugu e, ordu, ordua zela eta eta ba generoariketak feminismoaren subjektuak testu bilduma ba ba dugu Ba, irratsaio honetara, eta zer gaitia ba, bueno, ba, libura interesgarri zateaz gain ba, kasu honetan, ostegunean bertan, e, iralako izarbeltzate aurkezpen bat egongo baita, ratzaldeko saspietan e, liburuaren aurkezpena egile bat eta koordinadoretako bat eta koordinadoreetako bat izango dira bertan eta, ba, bueno, ba, liburu orkestu ostean ere, maien guru eta ezta da egongo da, beraz ba, une interesgarria idutu zaigu, elkartzketatxo hau Ba, egiteko eta zui hurbiltzeko eta ba segituan entzuko duzu eta espero dugu ere ba zuen gustuko gaitzea eta ba animatzea eta salveltzaten era hurbiltzen euskera izango da eh bai aurkespena eta baita mai ingurua ere beraz bueno ba askotan ekusu izaten gara ez ditugula euskarasko ekintzak izaten eta bueno ba eskertu badugu ere horrelako da dena ba, parte hartu beraz hemenche daukasue egile itasletako batekin egilet liburuaren egiletako batekin Gaur arratsaldean egindako dako elkaresketa. Bueno, Gabon, Amaia. Hau, pa Bueno, ba, esan dugun bezala, gurekin daukagu genero ariketak e, liburuaren idazletako bat. Eta, mm -hmm. bueno, ba, ostegun honetan, e, Bilboko iralako izarbeltzatenean aurkezpena daukazuela baliatuta, ba, bueno, ba, dizugu, ea, kontatzeko apurtxu bat, ba, genero ariketak feminismoaren subjektua liburu-arriburuz hitzegiteko, eta igual... Ba, lehenengo galdera botako izuguna da eanoi sortu zen proiektu hau aurrera teratzeko ideia eta bono zin izan den prozesua liburu argitaratu dene arte. Bai. Bueno, ba, usturtekian egindako proiektu bat izan da. Egin liburu honetan parte hartzen dugu, jende ugari, e, batzua egiteztu originalak iatzea itugu, bezorazua egiteztu lehitu zaitezua e referentzialak, Eta elkartu ginen, horrein dela urtebete egitazmoa egiteko eta, bueno, en prozesu luz egizan du. Egirazan ez ari du urtebeteo, bi urte izan nire irema, nahi, <risa> luz egizan da. Bueno, gero eh, igualazteko ez, eh, sarrera sa, bezala, esaten eh, duz hori eh, feminismoaren subjetuak, testu bilduma, gorpuz ikus, izi, ek, ikus ezinak ikusgarri egiteko urratza dela. Mm -hmm. eh, Zer esan nahi duzu horrekin? ba um, or orain, orain arte eh? feminismoari buruz zitza iten genuenean mm dahel ba, zu den korronten nagususia edo horreta zittu egiten zutenak baina azken al ontan ikuste etapapettiba diferenteak e, gehitu e, ira piuzkate agertu dira eta horri iratu ne horri e, leua egin me Eta eheta pizkat de Begiradak, bezalako be bizitenak, bezkazat, pues, eh, lekoa eh, egin, eta hori buruzitzei, hori izan olitzak elburua. Eta, bueno, pentsamendu transfeministarantz hurbiltzen diren gogoetak, eta, bueno, ekarpenak bildu dituzu elburuenetan. Mm -hmm. Eta saldo aldi guztapurtxu bat, ezagutzen e, e, ez du dugunentzako zer esan edut transfeminismoak e bietsutan ez zatea ez era, ez, baina bueno, instolito te pizka. E asken e, feminismoa dirulze itegitea eta bere eztaugarren aguziena anistatsunada. Bai. da. E, zaiatu bada pizkat. E, manifesto travesa feminista lago Granadako e, granako, e feministetan feminista tan ezitzen ez hitz egiten eta gero portugaleteko milarddonari feministetan be bai eta feminismoa deitu izan da mm, a hor egitenmenna da pizkat e binarismoa gain, gain ditu e, ordura arte emakume eta irtzen nai buruz egiten gen, genuelako baina hortika mm, urrera ururrera mm, jen, diferenteak agertzen dira. Eta pizka dikotomia horrekin hau ezpen dugu. E, bueno, aipatzen da ere, ba, li buru honetan, helburua ez dela transfeminismoan en barnean, monek bueno, arpen berriak egitea, edota mm -hmm. e, bilduma esanguratsu bat egitea ere, ez eta el burua gogoeta sortzea eta lantzea da. E, ze, el buru bezala, gogoeta hori nori zuzendua, no, noren gogoetaren esperoan dago liburua begiten irazten duzuenean. Ba, alde batetik Euskal diiztun komunitateari begira jarri gara, etxorratik ditugu testu referentzial batzu Euskalara, baina ez alde batetik ba, Euskal herrian biziren e, jendarteari, eta ba, tizkarte gure artean ere gaion eburuz hitz egiteko aukera emateko, Baderenengokoa. Eh, oni liburu eskeraz ere hitzea diteko. Eh, liburuak atalesberdinak ditu, ezta? Igual de contacto mm -hmm. al uso a prueba banatuta, e, eta sains entzurekin. Bai. Vale. Mm, eh, zuen izan lan teorikoa yo, bakarri teorian, eh Oñarrizenma. E, egin nahi izan dugu mm, perspektiba diferente taldeira tu, Gaione. Albetut bat sepanak, mm, eta ez ditu eta hau gustioni marko teoriko aipini eta gokatzeko globaategi bat e, ez gaini. Horiren saltateke lauzutan, Ordai esas albidese glossate gironetan baie mm -hmm. biltzen duzue, ba liburuan zehar iguale ikusten diren gai batzuk ba, errezago kontzeptuetan bilduta, eta eh? jendeak ba ulertu alizateko eta sakondua alizateko. Bueno, mm, a largo bai bai. Eh e, lo fatalean agertzen den e, feminismoan erabiltzen diren hitzak, baina azken aldiko hitzak. E, Eh, en esa que una la eh pues es que e, e, ditugunak, ver ahora tú que he proposado e, ni digula feminista gaurkotzeko asmoarekin. Bai. Eh er, e, igual e, bueno, parte hartu duen jendeari begira es eh uh -huh. ba, ikusi dugu E, ba, esparru ezberdinetan ibiltzen den jendea, bai feminismoan, e, baina baita ere unibertsitatean, artean, eta literaturan ibiltako edo biltzen den jendea. E, nola, nola sortu da ez? Igual elkar gune hori, edo jende ezberdinaren arteko bueno, lotura hori eroliburuan dena dena e, islatzeko edo? Ba, Elkarren ez daunak ninen batzuk. Eta horban bakoitzak zituen e, e referentziak e, pinitumai gainean, ez? Eta horban daude ba, hor e, e, ba, lagun taldi bat edo, e, gaian inguruan interesa dugunak eta gero bakoitzari ba, burura torri zaizkion e referentzea interesantak. Ez daude diren guztiak, behiago no, bueno, daude guztia dira <laughs> interesgarria buru, ez dezakein, <laughs> eta, bueno, pizkabatzen horrela horretatu behar nuen. Igual, e, bueno, os teguneko horretik os guspenak komentatu horretik, igual nik badokatazken alderatu horren ikusi dugu, licentzia, liburua argitaratutako lizentzia creative commons dela, hori ere, bueno, e, aldes horretik pentsatutako zerbait zen, e, dozein e, irizpidera biduzue eba, e lizentzia hori Bai, bueno, hori e, argitaletzearekin da olotuta, edo argitaletze beharriarekin. Horrein e, dela urte bete, urte bete baino pizkadeiago, ehaio zen, edo, eta argitaletze autogestionatua da, independiente eta bueno, baditu bere prinsipioak ez, eta hien artean hori dago. E, Creative Commons mons eh lizentzia, ukutzea. Uh -huh. Bueno, eso no igual ya, eh Lucas en hori ba, komentatu tu vaiguso hori, ostegunean eh Beltzera hurbiltzen den jendea se aurkituko duen aurkespen horretan, gero ere uh -huh. sola saldi mai ngururik egongo den edo bueno. Bai. Bueno, bertan eh, bertara hurbilduko ara eh liburuaren egile eh, bat eta eh korrenatzaile bat eta Eh, ba, komentatuko pizka zertan eh, arituaren liburu horretan eta zertzo patu daiteke liburu horretan eta bai, bai, debaterako prez eh, joan goara horban <risa> animatun egin zedituztegu bat behar zera arratzuleko ez da ezpiretan segundonetan izarruetzen bai Osondore, gaila azkenik ba, non horkitu dezakegu liburua? Bai eh, liburua antilibru dendan, eh, ongo da bilbon. Ez eh, badago, herri diferente eta, baina, leti ere, libru denda alternatiboetan. Mm -hmm. Oso ondo, ba, bueno, eskertu nahi dizugu gaur gauean gurekin egon izana eta, ba, beti bezala, ba, esken itxak esan debaituzu, eta zer gauza gehitzeko, ba, enbenda auskazu hilo leherratiko mikrofonoak. Bale, ba, eskarek asko zu hilo eta eta etartu mazarekin. Eta, egin zangatarekin. Vale, Milla Esquer. Vale, por ahí. Ur, Irratiaren albistegia. Ego nurten barik oh, yeah. Zerbeza bat ta Zerbeza bi Bueno, ba, hortxe izan duzu e, e, Elkarrizketa e, Genero hariketa Kliburuaren idazletako batekin eta e, Bueno, kasualidade duze do Elkarrizketa entzuten arizinete mitartean Gurekin harremanetan jarri da e, Ba, esateko aldaketa bat izan dela Ordu tegian, e, arratsaldeko Arratxaldeko sortxiretan izango da Ostegun honetan bertan e, iralako iralarako isarbeltzateneoan, baina 7 izan beharrean, 8 hasiko dela. Beraz, ba, hori kartela edo ikusi duzuenok, ba, apuntatu eta hori da, sortira hori da Beraz, bueno, a ba. eskerrak garaiz esan eh, dizuegula. <gülüyor> eta bueno, ya segidan botako ditugu estetraco eta horrengosteraco ba, agenda punto oriek bueno lenengo a izangodo yangoda asteas que no netan arracha galdecopitan va ba, orquestu coda eh, caféan choquian largita fm y eh, rat proyecuar en ba, prent, bueno prensareco a, a esta orque es pena y E, eta, bueno, ba, bertan parte hartuko dute, la masazpiko kide bat, e, beste kide bat, eta bilbo iria irratiko kide bat, ba, bueno, ba, aurkezpen hori irratsaio moduan egingo dute, eta aurkezpen eta ostean, ba, e, jarriko dute, alabedi hogeita marrurte golpes-kolpe bideoa, e, alabediren... Ba, e, hogeita mar urte horrena ospatzeko atera duten ba bideoa ba jarriko dute eta bueno, suposatzen dut, ba, gongo dela estabaida edo gongo dela luntza edo jaia hor nahi duenak ba, irratean nola funtsionatzen duen jakiteko, parte hartzeko edo baskida izateko okera, ba, e, seguro que kontaktuak e, izango diran pero bueno, esa Mar du Gure gastesku unibertsitateko emaku metaldeak ba bain batekimen dituela otsailerako eta ba, bueno, a ba, aurtengo lenengo lau hileekoan ba egineko ba, osnarketak plasaratzeko eta elkarban garaia heldu saie eta horretarako egitaraua zabala osatu dute otsailerako eta eurokioten moduan katailerako. Eh itzaldiak tailerra kontzertuak seinipuin kontaketak denetarik aurkitu ala izango dugu gasteizen eta Maikinen hauen jarraipena, araba.info proiektu comunicativo en eh, ikus izango ditugu baina bueno comentatuko eskisuegu urrengo datak ba xelan eotsaiaren hau da bihar arratsaldeko 7etan, zapateneoan maitasuna 2a8, Miner eta Inara Santa Mariaren eskutik, otsaiaren 20an eh, amabietan, etan pantojismo tallerra, magiseko gimnazioan, Hogeita lauan, gaueko bederatztetan ipuin erotikoak, San Marcos kantoian, kutsin. Eta hogeita eta hogeita zeian, ordu batetan, eguerde korbotetan, autodefentsatai erra izango da. Eta puntatzeko e, guetgasteizabilduajemail.com g-u-e-te-gasteizabilduajemail.com era aidatzi behar da. Eta martxorako, ba, jaialdi bat, gaztetxean, martxoaren zeian. Beraz, ba... E, guet hori da eh, gazteizko Unibertsitateko emakume taldearen egitaragoa otssaile eta martxorako. Beste aldetik eta hemen urbilago, ba, egoxean iralan dagoen ba, taberna ba, herrikoian josskitxeetaierrra hasi berri dute e, astelenero bilduko direla esaten digute eta e, Arratxaldeko saspietatik e, e, sortxietara ino, ba, ia, izango direla eta iarroiek. Eta, bon, eta nahi izan denzagero, ba, nahi duenak ba, pasatzea hor egotsetik. egotsetik Aztelenetan, arratxaldeko e, saspietatik. Gero, Lubaki agendatik tiratuta, ba, biharko, izango ditu, badagoela, manteni ikastaroa, fontaneria, elektrizitatea, alba, eta bar, galdakako e, ortu hondo, Gaztetxean, narratsaldeko 5 aurrera, Bertxo Eskola ere hortuondo gasteetan, arratsaldeko 6etatik aurrera. Gero Deustuko gaste lokalean, len comentato de Gamonales, de quién es e, Emanaldia, calle, e, aleberriaren barruan, ba herri borroken inguruan, arratsaldeko 8etetan, hortuondo gasteetan ere, Aleman ikastaro arratsaldeko 7 eta Eh, Isarbel txatenean, iralan bertan Arratxaldeko saspiterritan Taller de escritura kreativa Amaitzeko bihar Org.amen, divina lokura Antzerkilana, bilboko ikatenean Gaueko amartertietan uh -huh. Eta, bueno Nik badako e, e, e, buruz beste data bat Santurtxiko e, lakelo gastetxean ba, Burutuko da E, Ostira lonetan, arratzaldeko zeietan, elektrizitate eta hierraren bigarren sati hori, sati praktikoa, ba, bueno, e, nahi duenak, elektrizitate ba, augustatzen e, ba, e, saionari, ba, handik pasata, eta o, ez dakienak, ba, ikasteko aukere zango du. Azte azken erako, otxaiak amabi, badaukagu jornadas auditoria dela deuda biloko ikaten neon, eta e ostegunerako 13urako esandu gabide sortu ondo gaztetxean ingeles speaking taldea arratsaldeko seietan, etan eh gero badokagu kalerki antzerki taldea arratsaldeko seietan ere ortu ondo gaztetxean eta e, deustuko gaztelokalean va ba, sirikachenek cantolatutakoyas duna aldi hauen beste itxaldia arratsaldeko 7 herri boterea Venezuelaen gero eh ba parkatu hori beste alde batetik zen, pare deustuko gazte talde feministak gaurko antolatuta zeukan itxaldi bat arratsaldeko sortzietan abortatzeko eskuidearen inguruan baina ja pasatu da. Eta bai ere pasatu barrizugu agendapunu bat biharko hotxeak hamaikaste arte arratsaldeko seietan, E, Bilboko Herribera Mairu espazio okupatuan ba, Martxoak iru eta lauko Gazte blokea antolatzeko Asambrada bat, ba, badakizu egun oietan FM-iko ba, Potoloeak bilduko direla Bilbon e, Alfombra gorriak jarri direla gure Mure udalak, eta bueno ba, Egun oietarako, bakoitza bere atletik eta Gazte bloke bat antolatzeko ba, de, Asambrada deialdia Biarr, e, otxaiak amaika Azte arratsaldeko arratxaldeko seietan Herribera Mairun gero geratu gara eh, agostegunan geunden eta badago jonde konkeror taldearen kontzertua estatua totetatik ikateneon gaueko bederatxiterritan Ostiralean eh, Zukaldaritza Beganota Hierra Lakeloa Gaztetxean, arratsaldeko bostetan kafeta ere Lakeloa Gaztetxean, arratsaldeko seietan eta eh, charla sobre desobediencia antimilitarista ayer ioi voluntad Bilbon voluntako Ba aretoan e, Bueno, azkenik Badago zineforuma ere ikateneon e, arratsaldeko saspiter ditan Eta pizza Pote Galdakako Hortu ondo gaztetxean Gero hau esgain, ba, badaukagu Sorraren e, inguruko topaketak Otxaiaren amabi azte azken honetan Arratxaldeko saspiretan e, Liburu bat aurkestu eta e, Maien gura gongo da, porke no debemos pagar la deuda Jolanda Fresnillo Egon da e, e, Bertan, eta idazle, liburuaren idazletako bat da uhum. Eta otxaiak emeretzi Hori aurrengo asteazkenean bai hartzaldeko saspietan Los presupuestos dela deuda en Euskal Herria Eta parte hartuko duteela, Osalde, Argilan, eh, Ostiralak Beltxez, Universitatetan Eta guzti hau ikateneon izango da baita ere Eta, bueno, eh, ez dugu aztu behar, lehen elkarrezketa izan duguna Ba, Oria. intzumisioa, beti militarizmoren aurka Ogeita bosturte betetzen dituela intzumisioak Eta kakitzatek antolatu duela egitara bo Paro, ez talenengo, ez ba, eh, karegira zaratatxua eh, Orkresta Nacional Elektro-Txarangarekin Hori zango da, hotsaia geitabi, larunbata Ama bietan, Zabalburut Plasatik alde zarrera Eta gero bi itsaldi. Hau dekaldesa aurretik izango dira, aztea askena, eh, merechida, torrenaztean, bagoitabost, eh, 25 años contra el militarismo, nubo kodigo penal, y como hacerle frente, orpachi de la fuente, eh, sosa rasakirearen, abokatua izango da, saspiterritan hasiko da, xirika gunean, erronda kalean, eta ostegunean gunean, urrengo gunean, eh, ochaiako gei, 25 años desobedeciendo, diferentes experiencias desobedientes, eta isla artean, bago da julio villanueva, tartalari, etako bat, atxeteren aurkako tartalari bat, gero arrantzale bizardunak, ere, ba, Iruñako San Ferminen txupin egunean zela neatera ziren hor, e, bueno, ba, ikurri gina erraildu egin. Kainaberas eta ba, bizarras, e, bueno, ba, toke humore gainera, ba, ez aldarreka penbate egiten, eta e, abortuaren aldeko borrokarari bat, emakume borrokarari batera. Eta egun guzti hauetan zehar, hau da, azterenetik, E, igandera, otxaiaren e, amazazpitiko gaitabira erakusketa bat izango da e, 25 años de lucha insumisa desobediente y antimilitarista e, sirikagunean goizeko amarratatik ordubietara eta ratxaldeko bostetatik zaspiterrietara eta izango dira kakitzaten kartela ek, es historiko bat bai, bai, xo mesoari gurezko kartela Joder, eta ez da kit xildukuko naizen ja, baina bota ditugu, eh, agenda puntu. hori ba, eske es ja, esaten dugun bezala, lasterenero, ja, ba, lu agenda hori badago pilpilean eta nik ikusi dut ikusi ditu ja, ba, leku askotan eta bueno, oraindik zure auzoan itxatitza ez baduzu, ba, zu... Imprima bat dezakezu Eta zure osoan itxatzi Lubaki agenda hori Jartzen baduzu Lubaki agenda Interneten seguraski Aterako da Lenetareko bat link hori Eta hor Zer dagoen jakingo duzue Eta zuek antolatzen dituzuen gauzak Ere Jarri aldira 1000 batez Edo deipaten bitartez Lubaki agenda hori Baina potolago birtuko da azte bat eta azte bat pazeta hori da bueno. eta guztion agenda izan dadin eta agenda puntu hauekin bagoaz ba gaurkoan garrasika honetan e, otxaiak amar e, gaurko musika aria e, materia gris taldeak jarri digu baina horainagurtzeko gure betiko abestia du eta ba, eskerrak horre irratiaren bestaldean egotea gaitik espero dugu zuen gustokoa, Izatea, eta bueno, a, beti besalaba azte da kisua garraxika asteazken eta ostiraletan egiten ari da, gaudeko 9:00tik 1030 bitartean, eta Repikapenak, eh, arte ostegun eta larunbatetan, goizeko 10:00tik 1100 bukatuko dugu esaten horrengo E, ogeita batean e, ostiralean e, iremen irroela irratian egingo dugu marat, maratoi radiofoniko bat, e, pasako direla ba, irratian egiten duten saio guztiak, baina egun berberan goizoko hamabietatik egingo dugu irratza joa zuzen-zuzenan segidan e, eso, ba, nahi duenak ba, irroela irratitik basa daitezke ba e iratiko usteko, kolaboratzeko saietan edo bueno, ba hori, ba ateirekia que gongo direla eta hemen ba ehongo dela ambientea eta ekartzen baduzue ba xeo zer compartircheko, hemen egongo da beste xeo zer zurekin compartircheko. Porra la mañana egunos osalchero ais atenda, eh jendeak gainera gausa politika prestatzen ditu eta bueno, ba pero dugu, jago izratiaren beste aldean, edo, bueno, sortapur batekin ona urbildu zaitezten eta, bueno, huda beti bezala badak izueiro lehizratiaren ateak hilekita dute zuen txako. bueno, eskerrik asko beste ere gurekin egoetagetik eta atorren azterarte agur, baina, agon menduaren lastik gozoenak zaso zen innor gutxiik maiitatutako goilurretan Letrai motera sartu atera bizer beza ora oneelaako gau bat eskalteik ez ditegiiten da. jentzio, un radiokaset. E? Eh? no para de poner esa musika. En fin, zikere... I alta! Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia. Garrasika. Aztero, aztelen, aztazken eta ostinoletan iluntzeko bederatzitatik, Amar Terdietara. Amar